Oroszország, Moszkva Két hónappal később júniusban Két perc, negyvenhárom másodperc Egészen pontosan ennyi idő volt még hátra a becsapódásig. Lettországban, a Rezeknei NATO támaszponton, a felirat és rendszámtábla nélküli sötét-zöld kamion radarképernyőin ezt a számot lehetett látni. Aztán elkezdett fogyni az idő, szaladtak visszafelé a másodpercek. 243, 242, 241, 240. Pirosan villogott és másodpercenként pittyen tegyet a visszaszámláló, miközben az amerikai távpilóták a teherautó rakteréből a tőlük 640 kilométerre Moszkva felett a város déli részén zuhanó repülésbe döntött Boeing 747-es teherszállítógéppel újra megpróbálták elérni a maximális haladási sebességet. Most már ők irányítottak, és a föld felszín felé tartottak vele. Minél mélyebbre, minél gyorsabban. A gép fél perc alatt visszagyorsult óránként 920 kilométeres sebességre. A Kremlik hátra lévő kevesebb, mint 40 kilométert, így már nem 5 perc alatt teszi majd meg, a végén még le is lassítva a landoláshoz, hanem 2 perc 35 másodperc alatt. 2.34, 2.33, 2.32, ennyi idő volt már csak hátra a hónapokon keresztül építgetett terv végkifejletéig. Legalábbis úgy tűnt. 2.25. Ebben a másodpercben, Moszkva ellenkező oldalán, az éjszakra fekvő Dimitrovban, az orosz fővárost védő S-400-as Triumph légvédelmi rendszer parancsnoki központjában az automata radarok észlelték, hogy a kijelölt légifolyosót elhagyva délről Moszkva légterébe lépett egy civil teherszállító repülőgép. Az úgynevezett radarok zavarásbiztos transponderei a gyors reagálást elősegítő programozásuknak megfelelően emberi beavatkozás vagy segítség nélkül automatikusan kiértékelték az adatokat, és figyelmet érdemlő, szokásostól eltérő helyzetként kategorizálták be. A radarok azonnal hangos sziréna jelezték a radarképernyőt figyelő három katonának, hogy egy repülőgép letért a kijelölt útvonaláról. Bár a jelek szerint a polgári légi irányítás ezt egyelőre nem tartja rendkívüli eseménynek, mert a leszállásra kijelölt repülőtértől a domogyadovói irányító toronyból még semmilyen rendellenességre utaló jelzés nem érkezett. Kettő húsz. A Boeing 747-es magassága ezer láb vagyis már csak 300 méter választotta el a Moszkva melletti táj lapos felszínétől, a szorványosan beépített erdős területtől. Az imént még Kamikaze-szerű öngyilkos zuhanó repülésben gyorsuló gép orrát most már felfelé húzták a lettországi távpilóták. Miközben az igaziak, a kormányrúdnál ülő Oleg Bugayev és Andrés Tjepanenko elképedve figyelték, hogy az új alakú szarfkormány végre engedelmeskedik a markukban. Úgy mozdul, ahogy ők is szeretnék. Pánikba esve, a pilóta fülke magányában fél perce ismét ordítva próbálták felfelé húzni a gép orrát, mert nem akartak a földbe csapódni. Nem akartak így meghalni. Azt hitték ugyanis, hogy csak ennyi a merénylők célja, hogy őket megöljék, tönkretegyék a gépet és megsemmisítsék a rakományt. Még mindig nem fogták fel, mi is történik valójában. Nem sejthették, hogy merre tartanak, hogy mi vár rájuk a következő két percben, hogy nem csak őket akarja ez a láthatatlan erő megölni. A gépet hatalmába kerítő vasmarok mást tesz, nem ők itt a lényeg, nem is a szállítmány, hanem valami egészen más dolog, pontosabban valaki más, egy olyan személy, aki most az eszükbe sem jut, majd csak pár másodperccel azelőtt fog, hogy olyasmi történik, amit sosem gondoltak volna. Most vették észre a kolcót, a Moszkvát megkerülő körgyűrűt. Az alkonyat sötétedésében és a szakadó esőben látták a várost, az alattuk elzúgó külvárosi bevásárló központokat. És most már látták a Leninsky prospektet is, a Moszkva központjába vezető kétszer négysávos sugárút széles betontengelyét. Bár nem értették miért, rémülettel fogták fel, hogy a Boeing 747-es a sugárút fölé érkezve mélyebbre sűjjed, mint a körülöttük homályosan összemosódó húszemeletes panelházak legfelső szintje. Mint egy titokban támadó vadászrepülőgép fedezékben suhant el a paneldominósor mellett. Oleg Bugajevet és András Tjepanyenkót lidérces kalandfilmek furcsa álomcsengye vette körül. Ha megállíthatták volna, ha egyetlen pillanatra kimerevíthették volna a viharszerűen elmosódó időt, a zakatoló pillanatokat, akkor még a házak ablakain is beláttak volna. Beleshettek volna a lakásokba, az esti külvárosi Moszkva kopott szürkeségébe, a kilúgozott életek tompa kalodaborzalmába. A tízmilliós metropolis veszteseinek skatúja élete majdnem hangsebességgel suhant el mellettük. Kinéztek az ablakon jobbra, és meglátták a várost, amit még sohasem láttak ebből az elképesztő perspektívából, és aztán rámeredtek a gép fedélzeti műszereire. 920 kilométeres sebességgel száguldottak 100 láb, azaz 30 méter magasan. A varióméter, a függőleges sebességmérő most már nullát mutatott. Nem süllyedtek tehát tovább csak nyílegyenesen dübörögve zúgtak Moszkva belvárosa felé egy rakéta csővé vált fémtestben.